سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم ربّي شرح لي صدري ويسر لي عمري وحل العقدة من لساني يفقهوه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا هَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ <coughs> دويم باب دا اوله سي د سوره بقرې شروع موږ دا ویلو چې د باب کې اول اصل مقصدی مسائل د توحید ذکر کړي یا ايها الناس و بدو سرا او دا موږ ویلو چې په 15 د لایلیه کلیه ذکر کړي یو دلیلی ذکر کو چې تم پیدا کړي دویم ستو مشران می پیدا کړي دریم زمکه می درته فرش ګرځولې دا سلورم اسمان می درته چت ګرځولې او پنزم بر نباران راوروم خدته رزق زرغونوم سمرا دلائل ذکر کا فلا تجعلوا لله اندادا الله سره ګورې صدا روانه ګرځې بیا دا هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کو و ان کنتم فی ریب مم مما نزلنا علی اب دینا استاذ شګو چوبایونو د قران مقابله کیسه پیش کړي کی فاتو بسوره مم مثله بیا زجر من کريو د مسله له وکو فلم تفاو والند تفو سره بیا بشارتې کامل وورکو ممنانو الله بشر اللهې آمو عملو الصالحات دف د غ اعتراضو ک ان الله لا ستای ان يقدرې به مسلم ما بهودتن بیا د سلوور ذکر شوروکو. اول نعمت ذکر کو تدا اللہ حکم ول نہ منی تہ ما پیدا کی کی فتقفون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم تہ نشو ما پیدا کی مادل دل وجود درک بیا زموا دانیت نہ منی نعمت ذکر کو چې کی بزمګه کیس دین او انسانہ دام استا تابیدار کړي او استفیدہ پاره دی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا بیا دریم نعمت ذکر کوله تمهید ورلکی خود وایسکلنا للملائکه و اسکان ربک للملائکتی انی جائل فی الارض خلیفہ او دغوروالی ذکر کا چستا نيکومې موعظه په فرشتو کې یو ګرځولو او د ده حاکمیت مې بلازم کو نن ننې څه وکي هغه ذکر کای و اس قلنا للملائکه اسجدو لادم آیات کې یو اشكال دی یو مشکله ده چې الله پاک فرشتو ته وې آدم ته سجده وکي نو بغیر د الله د زاد نه بل چا ل کول دا خناره وو زکه سجده عبادت ته عاجزي ده او دا د یو الله خاصه ده چې مون الله ته وو نو الله فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو ادم علی السلام له سجده وکړي ګڼ جوابونه دي اولنه جواب دا دی دا په حکم د الله و نو چې الله دې اوسېز حکمو کې اجازه شي بس نه کېړو خبره نه ده په کار ولوم جواب چې دا د الله په حکم سجدا و الله وي چې تاسو ادم تسجدو یا دویم جواب ابن عربي کړه ده ابن عربي لږ خپل تفسیر کې چې د دې سجدينه مراد وزر کف علی جهه لاس به تندي خودل خدل لکه سلوټ کول که سلامېعاجم بشان سلام د آجم ووانې لاس به خودل او سلو کول اگر چې او روایت کې راي هی مباره دی چې تاسو په سلام سلاممه کوئ د لاس د سلام نه مومانیت راضي او بل حدیث کہ راضی تاسو صبلا سلام وکئی محدثین تدبیق په دواړو کې کوي کچرتا ته په سلام مچي او غن از ديستا आवाज نو په خوله السلام علیکم کافی دی السلام علیکم په خوله باندې جستا आवाज هغه اوري نو ته په خوله باندې سلام واجو او سیو سره ده پټي کې ها غسر کې لا کېاده او دلد نبی ته سلام مچي نو چې لاس چټکی او بیا په خوله باندې وای چې السلام علیکم نو آغا دا دا اشارے نو او هغه د لاس د اشاره په خبر شي چې او د به ما سلام واجور نو دک شي چې کله ته په سلاما چې غلرین او لاس چتول جایز دي درم دا سجدا ادم علی سلام ته دا سجدا ادم علی سلام ته نو سجدا الله ته وا الله فرشتو ته حکم وکوه چې مال سجدا وکړي الله تو هرځ حاضر ناظر متالسن سجده وکي چې کوم خو ادم ولاړ و ادم ناسې طرف ل سجده کوي دا به نیمه ل سجده کوي لکه مون الله ل سجده کوو خو مخمه د کعبه شریفي په طرف کو الله اکبر اوس کې اوسړه دي خو مخ کی مرخاتله اوزو خانه کعبه نه کووند سجده به کعبه قبولې نعم زګي د الله د کتاب نس موجود دی ف ول لوجهک شطر المسجد الحرام خپل مخ زمام هغه بو مسجد الحرام طرف ما وه اسما كنتم فوالوجوهكم شطر طاس کم طرف دی نو خانه کعبله مخ تای اوس موږ سجده چاته کو الله تا تایون د سجدي د زائ په کم طرف باندې خانه کعبہ باندې نو الله پاک فرشتو ته حکم وکوه چې تاسو ماته تا شیدو کوي سم مسجد وکول الله تا کوم طرف ته مخکو چې کم طرف ته حضرت آدم علیه السلام ناسته دغه سجدو کوي خبر حل شو یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی عبید الله سیندی رحمت الله علیه هغه د خپل ایمان راړو واقعه ذکر کوي ا مخ کی وې زی ما څنګه مسلمان شو وی د یو پندت او د یو مسلمان عالم د مولانا منازره و نو مولانا هغه پندت وای چې تاسو بوت خپل لاس او باندې جوړ کړي رنگ روغن ولا ور بیا ولا عبادت کوي تاسو د دی دین څخه اصل نشته نو هغه پندت مولانا ته وای چې تاسو دین کې خون داسي دي تاسو قبر خپل لاس جوړ کړي مله بګی کېدای خزی پهولګوي او بیا دا غن حاجتونه غوړي عالم ورداوي چې دا موږ نه کوزمو بدین کې دانشته زمو بدین کې ناپوه غلګ چې دې غدا کار کوي نو پندوت دی تیز او ورداوي چې تاسو الله ل سج تاسو خانقاه قابلیت سجنه کوي ورې خانقاه خو دې ده سو مخلوق مده چې ته هر مسجد الله اکبر محمد خان غابه طرف کو الله اکبر اگر ورتوی پ مسجود له او مسجود الی کې فرق دی موږ سجده الله له کو خو په طرف د خانقابه کې دا خصش ده زمو خانقابه نه ده لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او حضرت خواطه ولارد او ورتوی انك حجر ما تطدته او کانه حجر اوست په حنا غابي ګوډ کې شي لګي دلته کوم ځای نه جواب شروع کیږي او توا په ختمي ما د پتر ته یو کان نه نته چاله فېزه شي او نو نقصان رسول شي خو کله محبوب در باندې شونډ نه وی لګولې اغه نه وخول کړې کل کل نو ما بتنن نه وخولولې دموږ دې اسلام کو بسم الله الله اکبر یا سړيخ کلي د سنت د جناب محمد رسول الله صل الله عليه وسلم دی دېږي او بل خبره کوو ځه شنو ډيره بخشي لکه موږ اکثر دا سلیجه وګڼو غوتمه سو کوی دی کی دقیق ته سو کوی فیروزه دی سوکسوي سوکسوي سو سو. یاره چې دا غوتما کله نه شولې دنو بس زما اوران کارونه سمشيوي دی دی د شرک وای سو ی دی لا شرک شر یعنی تا دا خیره او شرم عليك دا غسلې او دا غمیو غنلو کچری پکانی کی خیره او شرو وے نو د جنابي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم په سړي کې باغزان لحجر اوسد بن کړو دا غي بهتر کړي برښتا او څو مسله حل شو کنه کچره په کاني کې خیر او شر وي نو په مخ د زمکه د هجر اوسد نه موتبر مبارک مبارک د برکت نه ډک کانه بل نشتا څه شي د هجر اوسد کچره کاني کې خیر او شر وي نو نبی رسول الله با دا غي ټوټه اغست دی او په خپل سيکي به چولې او په خپل غوتمه کې به خدا خبر هم دا معلومه شو وا چې د خیر او شر مالک څوک یو الله نا په روزه سو کولې شي او نه عقیق سو کولې شي او نه یخود سو کولې شي دا ټول ها یو سره د حسن د بارای شي خاص د بارا چاندای کی سره زر سر زر ناروادی چې دنیا کې نارینه سره زر استعمال کل جنت کې بدیسه بزرونه محرومای دا مې یو مسله ده چې جنت کی چې جنتيانه نو 31 به دا څنګه نو د 3 روزو ورنډه کی غاړو کې به هارو هر او کالی کالج کم دې به د سري اخوز لبني چا ته به سړول لبوي نو چا چې دنیا کې سره زر واچول دره جنت لپارهسته نو د قیامت کې به د جنت نه د 3 روزو ورنه محروم وي دا ته به نه مرایي چې د دنیا کې استعمال کړي ها کچا بنا پو گیګړي ته به بس به او کنا په دی باندې چیرې د بازي خلک چیګن لغوی نشه په ګراشی نو ما د سرو زرو سړی چور سړیستا له هیڅیتو مرقزما سلې ده دا د 500000 د یو لاک ته بازي خلک ډیر مالدار اين غاخون لغا ټوپه وخیزه د سرو زرو, زرو شته کنا تاسو ولیدې ځګه غاخون نه ولې ازره پکې چودي دا نه روا دي نه اړ نه ده فارا سرزر استعمالول تاګی باندې دلدل کړو محمد رسول الله او دا, دا نبی السلام مہرو چې کله به خطولي غلو نو په خوانو خلکو سره موهر بسلیکو مسایس ګوتو به ولا غلا بول ختم دیته وایګه نا مہر مخبره سجدي نشو او خير زمنن باقي خبر رالا لای چې سجده مون الله تکو په طرف د خانه کعبې کو دا, دا سجده آدم ته نه بلکې دا سجده الله لوا په طرف د حضرت ادم علی باندې او سلورم جواب چې دا سجده د تعظیم و دا سجده د څه شي و د تعظیم د احترام لکه دا جوړی د غړ خلکی نو چې د سره ملاویږي نو په سینې لاښ کیږي او سربلښته کیږي دا داسه سجده و نو ځکه الله وای چې مونږه فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو و وکړئ په طرف د آدم علی السلام باندې الله فرمای و اسکلنا یاد کاغه واخجول مون فرشتو تا اسجدو لادم کی سجداو کی تاسو په طرف د ادم علی بس د الله حکم سجداو کی فسجدو الا ابلیس نو دې سجداو کا مگر ابلیس او نکا شیطان او نکا ابا انکار یو کو واستغبرا اولیو کا اسدیدے کہ با خلق و ما رد کو چې شیطان چې کم دې دا د فرشتو استاد وای دا فرشتو نو استاد استاد شیطانیتاله خلیدا شیطان ګور په دې کې سو وجی دی فرشتي الله پیدا ذکر د خپل عبادت د پاره او قران د دې گواښ کوي چې لا یا سونا الله ما امرهم او يفعلون ما يمرون د دې الله د حکم خلاف نه کوي چې الله او رسول حکم کوي او بل ځکه الله فرمایي فرشتي او ما منا الا ولا الا له مقام معلوم موږ فرشتي د خبر زګي ډیوټي کوي بس دبل چاسر زکار نشتا چه او بلغه برداج شیطان د اور نه پیدا دی د سنه پیدا دی د اور د لمبه نه پیدا دی او فرشتي د الله د نور نه پیدا ګړي دي سنه پیدا ګړي نور نه د دوه لو خلقت کې فرق دی جدا جدا دی شیطان د فرشتو د جنسنا نه نه دی لکه اوس مثال په تور باندې دا تاسو وګورئ چوز موند درس کسان ناشیو مونگو سواب ادا که علاق سواب ادا کارو کا کئی اس بڑی او کس بارای را گلے دی خو بڑی میفل کے ناس تین دا حکم ٹول لدی چی سواب درس کې میسا بو سبق باورو نو چید او رول چوروشو نو دا انکارو که چی مازخو تا چی سبق پونن کم سبقوی علی زخوستا شاگرد نی شیطان انکارو که ابا انکارو که وستگبرا اول او لوی زکوکا سوريعراف کي راضي چې انا خیر منه الله ورته تا ته د سجده ولونه قادم عليه سلام لا چې ما تاسو حکم وکړو چې ته ادم عليه السلام له سجده وکا ولې د سجده ونکا نو هغه سوي سوريعراف کي وي تاسو راشي انا خيرم منه زه خداد ادم نه غورم ولې غورې لکه استا وجد غور ولسدا بخلقتني من نار وخلقتهم من طين زريله اور نه پیدا کړه مور کی تکا برده شغله دي اسمان طرف تخيږي او د خور نه پیدا دي نو اوس شیطان لعنتی دا پته نه وا چپ اور او خور کی کم یو سس کم د کی مت دي اوس کو ټول اور او خور د سر د پاسه وليږي پس مکه ساسر نبروزی هو کشر اور بلي او خور د په واجه ولامه اور ختمه دویم اوور خائن ده خیانت که اونکه ده که تاوله قیمتی شه چه اغم سوزهی که قیمت اوله چه اغم سوزهی زمکا اغا امانت داره ده دا چه تا درده غنمو کری اغا پینزه منوکی لس منوکی اغاستا امانت سوا کهی زمکا زرغنول کهی اوور چه کم ده اغا سوزول کهی او پل خبره داره دا چ شيطان تکبر وکو درې قسم مخلوق دي چې الله په غي لعنت وایي درې قسم مخلوق دي درې قسم کساندی چې الله د غضب لاندې د غسي لاندې یو الملک القذاب د ملک بادشاه دروغجن چې دروغ وایي خپل پبلک لا خپل عوامو لا دا د الله په غضب باندې دي دا لعنت دي دویم شيخ الزاني چ بوډا سړی د ځناکار دی سپینګیری دی او ځنا په ځی ګرزی داله نتی دی او درم الفقیر المتعال الفقیر العال غریب دے. حیثیت دی حیثیت یې اسم نشتا کور ګورګه روټۍ درغ نه لګیو دی لوي کوي زمادادی او زماداری نو دا درګه سان د الله په لعنت کیدی یو چې د ملک بادشاہ د دروږ جن دی دویم چې سپین مينگیره ده ګیره کې اس مين له gediriz انا پسې ګرځي او دریم چې غریب ده حیثیت هیڅ نشته او د تکبر کوي ځکه حدیث پاک راضي الکبریا او رضائی تکبر زما لوی زما صادر ده الله وی او لوی الله بولخای ځکه چې دا غزاد دوی ده نو پکار دادی یو صاحب یو صحابی راغی د الله حبيب صلی الله علیه وسلم ته وی چې آیا زنه جامي وا چوما خشته وا اسکټ په وا چوم خشته ساده پسر کم دم تکبر کراځي د الله حبيب ورته وی چې ان الله جمیر او يحب الجمال الله خسته ده حسن خوخی خدا زنه یو صاحب یو کا سر صحابي راغې دی لري خیر لري ریمه الجامعه چولې نبی رسول الله د تاسو کې حلقه مې څه سره شته کني له سره جامع ډېر خراب دي چې دې مرګر لووم څوک د خپل جامع راړي په سید لا کو چې ځان له پروګرام برابر کوي نه چې ما سره مخالید دي چې حق ساري کومه ایا نیم سره خوده بزان باندې ولي یې سي خپله ولادت بوله خوده ور کړی او د پیاس غوټه سره بروټه خوري خپله ولادت بوله الله ور او 20 کیلومتر او پیاده رواني سليمان عليه الله و سر نو د هغه الله با پاک په هوا دل زولو تخبه په هوا دل زولو ما زیګر کې به ته مزل هوا کې کولو د سورلې خاون په یو مېش کې مزل نشو کولې او سهار چې به عدالت تراوسو په تخ باندې بکینې سوراتلو با هغه یو مېش دم برابرو مل منی د پارا سورنمل کې وراشي چې کوم بلکی هغه د غر اطله با چهانا نو اغه د مع د شو جوړه کړی وه محمان خان جوړه کړی وه چې دا ته بلمل با چه ده زما خواته راغلی دا نو معی له جوړه کړی وه د شو چې فرشم د هغې د شي شو د والونونه هم د شو چتې د شي شو لاندې په کېمیان پرېښودی السلام سالمان سلام ید خولی سر ځې کمې نو نه و هغې سوو چې دا چرتا پول بولډه یا مثال بته ور ډول بو تعالاب د زکه شیشو بو کې سفر راغده وکشف ان ساکه نو غ خپل جامید از راغونډي کی نو حضرت سليمان عليه السلام ورته وایي چې ان ها سرد ممرض من القوارير دا خو نه دا شیشونه جوړ شوې دا ډونګې نه نه وي نو کته الله واس درکړې نو خسته علی شان قران لا جوړه خدانه چې سود وبې سو جوړکي په حرامو جوړکي حلالونه جوړا الله ولوس در کړل نو خسورلی استاد شان واوک سورلی ځان لواله چې پکې ګرځي ځخوندې چې هم ادار شمل دي والدې خب پچت وړې دي غاړه کې چولې دي فرانت سټ کې ناشته چې الله ولوس در کړې او چې نا اوس نيشتہ کور کې د روټۍ درخنه لګي او আজি پریت په پر سوچو غوړو غوړې او بار روي او دا چل دی او دا چل دی نديب الله تاسو کوي ثم لتسألنا يوم اذن ان النعيم دنيامت مبارک به تاسو کوي څومره چې الله درګړې دبا سړې د خلکو لزان غریب غریب کوي دا الله قانوندار دی قانون چې کوم سړې د خلکو مخېزان غریب غریب کوي الله پاک د دې دوه او سترګو په دې مېس به تندې باندې ولا فقر الی کی نظر سترګې بیانه هري طول عمرونه هري طول عمرونه او چې نا تا د الله په ورکړه باندې صبر وکا لئن لَا شکرتم لازیدنکم کزما بنیمتون د شکر وباسلو زه به تاول نعمتونه نور ورسې واکب او کنا شکری موګه انه عذاب لشدید بیا عذاب سخت خبره تکبر بوري چې مونږه تکبر نه آخ استلی باسه ټول دول سنگار کول د اسلام کی ناروا نبی خدا شره حد کې دن نه دن د شریعت مونږه مونږ له دوه دو دو چل خیلې دې د باټروم له اټلو چل خیلې دې د روټي د خوراک چل خېلې دي مونږ ته د ناشتي پاستي د محفل آداب خیلی دي چې مونږ هغه آداب او لوګو د نبي رسول سلام زکه الله وی لکه کان لکم فی رسول الله اسوته حسنا د الله په حبیب صلی الله علیه وسلم کې تاسو الله نمونه قیستا یعنی مطلب دا عینه ده اوس عینه مګرهونی ز تاسو څنګه جوړه هغه سره جوړه اوس عینه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه فریم کې ځان فټکا چې دغه فریم کې فټکی ګم زما خوراک زما اسکاك زما شکل زما شباحت زما تلل راتل اٹھنا بیٹھنا لين دین دا د حضور صلی الله علیه وسلم موافقتي وکنا شیطان لزکا الله وج ابا ل یوکا واستکبرا ابا انکار یو کو واستکبر الیوکا وکا من الکافرین حال دا د ازلی کافرو دا الله بکانون کی د فرشتو استاد نوخه دو وقت برابر وقلنا ہوئے و لمغا یا ادم او ادم علیہ السلاما اوس کون اوسېګه انتت وزو جوکل جنتا اوستا کور والا حضرت هوا جنت کې اوسېدا جنت کم کومځو د دې خلکو مرسکې کاری کنه الگدا الله باغو بعض خلک وې شي دا جنت اسمان کې او جنت کم کوم جي الله دا مرنه رستو الله مونټولو لګوزی ان شاء الله اول هبه ډایرکټو ان زکه چې مونږ کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله زه ایمان دي چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم رسول پیغمبر نشتا اخیری پیغمبر ده هغه چې کوم قانون دا د دنیا او د آخرت د کامیابی قانون ده بهرال کچې د هغه د غلطیانی شي وی ګناونه خو اخیری انجام زمون جنت ته څه شه اخیری انجام جنت ته او ګوري اخیری انجام مبارکي چې د مسلمان د سونو غناہوں د وجه په جهنم تلار شي او د باغی کیس مودت تی رکی او د آغي جهنم نه راو زی جنت تلار شي د د مقام بسوم ری خو یو سره وای الله لبوش الله رب العزتا ته خدې لوی کریم رحیم غفور نو کمد جهنم نو باسي ستا پهسلدانت ک او کا نه را ځي دی نه د غه خیر د خو دی د ور نه مبار که الله بور نور به نه غواړی نه د الله نور سر نه غړه الله او فرستول و کوموکې د د جهنم نروچت کوي او په د غړی باره کېي دیی به د جهن نروي په غړی به باه کې پ خوې خشاله شي چې الله اس خو اوسې واپس بیا نه بي جحنم نهخوا ب شو ل ساعت پس بیا او الله هغه محامخ جنت دی او دا جنتیان مونډه وای می وی خوري لذكره الله تکلیف د نو کدی اور نزدې کم لگنوستا بچیږه کومه نه راځي اور نزدې مګا لگو زنه درنه واړم الله به بنیادما الله نور څنګه الله فرشتو له حکوم د جنت دروازه پورې بوځي دی به جنت دروازه کې نه استي جنتيان سوک تالو نو باندې ځانګي سوک سېو پول کې لام بي سوک, سوک الله پاکا جنت نو غواړم د ګړن مسر اف دنګه الله پوهي عجیب انسان آغ خپل دتونکه تر دې حدیث رازی نا نا کی. پاک ګرازي چې دیو الله پاک جنت ته دنګي اوس وله الله پاک وایي چې غواړا لا نور سم نه وانه بس ګړن راتم ما شم زما سړي نور نه واله الله پوهي غواړا ان غواړم جی الله پوره تو عزت دا شو غورا مشرک لته لڅه ښکاری دې بداسي کې نه خو هي او غشیره ل اخقال دی مغرب ترسته و غورا ال دو باندې او نخوینی شمال دو غورا جنوب تو غورا دی په ځان نه کیږي دا شیخ کاری دا ال دا غرخ کاری مثال په تور باندې ال دا کو نخ کاری دي دا کی دا کی حد نظر جستاده دا او د دې په وګونه مثال نور درکو دا ستاده دا دا اغه جنتی دي چ هغه جهنن ناروتو جنت ته زی او چې کوم ډایرک لار شي جداغه کوم مکان الله دې مونږه ډایرک کښمار دی امين الله دې مونږه غا جنت یانو کېږي او ان شاء الله زمونږ کېددا د زمونږ د الله سپینځل شلمنټا د الله لهو درخواست چې الله سعید مونږه او رزق حلال په طلب کې راغلیو خو دې چې مونږ د خپل زندگی یو څو منټو نشتا کتاب لورکو الله دی دا بخفل دربار کی کی. و دربار دربارکې قبول کې نو اوس کو نانته اوګ ته جنت کمځای کې دی اوس کو ی سری و چې دا پاسمان کې ژنت دی چا سرم دلیل نیشته پهې باندې چې عدم وسلام د ځم کې نه اسمان ته خ خو بس کوران چې کم کمسی نه سکوت اختیار کړی دی چپال اختیار کړ د موله هغې سکوت به کار بس دا د الله د نیموتون یووزی او هغې الله اوسلو هغې کې اوس اوسو الله و زوجو که ستا بیبیتا او ستا خضا پا جنت کی وکولا منها اخورای دادی جنتنا رغدا فریمانا به حساب و به گتابا حیث و شعط و ما کم زکی جستا سخواقی پابندی نشتا ها و لا تقربا هازه شجرا دقا بوٹه چی ده دیل منیز دیکی ازداد اللہ حکم ده بوٹه ذکر کرده ده سبوٹه او سو کوئی غنمو سو کوئی جوار سو څو سو سو قرآن شجر یاد کړی دا, دا بسموله دمر ایمان په دی لازم ده چې او الله پاک ویلی دی بټی لمنز دی کې هغه چې د هر څو بټو منی دیګه دی بټی لا کشر تاسو دی بټی د نږدې شوي او د دین مخوراکو کو فتكونه من الزوالمین نو شیبت او زان سرا د کمی راوستن کنا او ظلم په معنی د کمی سرا دا نه جدا د ظالمین شي زکه سوره کهف کې رستو راضی کل تل جنتین اتت اکلها ولن تزلم منه شیء دا دو طرفونه والا باغ خپل میوي او ورکول میوي به کمی دي نه ظلم به معنی د کمی سره ظلم به معنی درکې دوسره راضی لکه ګوجر په پيو ګو بو واجولینو عربوی ظلم الماء في اللبن او بروکش په پيو کې دا نه او ګمرا شي په پيو کې د ظلم معنی تب ګمराई سره کې ظلم په ماناده رکه دوسته تخديدو سر رازي حضرت موسى عليه السلام په رون ته وئي چې ما از ستانه په فرردو منګه از ستانه او تخديدم ته زالو او ظالم وي کنه او از ستانه او تخديدم ارګه ستانه زه يري دي ظلم په ماناده ته اختصارم رازي دلته کې مين از ظالمين نشيبتاسو ځان سره د کمره اوسنونکو نه فعزل له شيطان او انها نو اخو يولد دوار له شيطان د فأخرجه مما كان فيه نو روي باسل د اغازینه جدی پکیو اوس ویلا شیطان دی ادم علیہ السلام له وسوسه څنګه وځو د خلک ورسکه کاری کی کنه شیطان خدای جنت نه وته مخکی او ادم علیہ السلام جنت کې د اغب ادم علیہ السلام له دوه دو کولو چې دی په سټريقه باندې رو راوته د وژن چې دی موزي اوس وی با خلک وایږي شیطان د مربه ججوره کې نه نه وته جنت نه نه وته نو کومک لا وای دا ست appBar خونو چې باخ الله لپاره قاری دون شیطان په دې کې نه نه وته دا د کومک ګرځې نه بلکې مفسرین لکی چې آدم علی السلام او بیبی حوا اغي به ګرځېدل جنت کې ګېټ طرف ته په متلکه باغې دا هغه اخره کې ګېټ دی کنه نه دې باندې ګېټ ترور رسیدل نو شیطان به د بهر طرف مګېټ تر هغه نو آدم علی السلام له بیوي وا او حوا بیبی ګورماتا زه به دې ګمښروم ما دلته یوما زه ولې وستم یال الله را لوي دا بوټه مخړه دا بوټه مخړه نو ماونه کولو زه رويستم نو, رو نو تاسم د حال درو باسیو الله تاسو ودی د دې بوټي نه مونږه کې که تاسو خوړو د دینه نو تاسو په میشته نه تیا شي بارب نه شي وته اګه ویخه په دې دا کمال دي نو الله یو دانه چرواغه سره د بيبي هوا او ادم لري سلام چې دې بوتنه بنوخره او مخول کنه الله رب ال عزت حکمت وبدې کی کله ادم علی السلام جنت کې وې نه به بچیونه به تاسو صحیح ده او الله پاک حکمت وبدې کی ادم علی السلام کله د زمکی له کوشي د چا مقصد ته باندې پیدا کړی چې هغه مقصد حل شي الله یې فخرجههما مما کان فی وی باسل د لره د اغه دنی چې کیو وَكُنَّهُ بِتُبَاذُكُمْ لِبَاذٍ مَا أُوِلَ زَيْ كُشَيْ إِعْبُدُ مَانَ كُشَيْ يَعْبُدُ الزَّي بَاذُكُمْ لِبَاذٍ عَدُو بَاذِ سْتَا سُ دَ پَارُ دَ بَاذُ دُشْمَنَان بَے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرّ تَاسُ دَ پَارُ بَزْمَاګِ زَيْنُ او سِي دُ بَے وَمَطَاعٌ أَوْ سَكَبَے سلام سکی کانه جمال کا مثالابه برابر دوکنه نو ټول کټوکو باغی باندې ټول فیصلو کی نو دنیا جون د کڅه کړه بیا ګورئ و اسقنا یاد کا وخت چې وې مون فرشتو تاس جدو لآدم سجدو ک یاد ملې سلام ته فسجدو الایبلس نو سجدو کا مګر شیطان ظالمون کا ابا انکار وک واستكبر وكانا من الكافرين او دغه په اخوانه په يلند الله کې د کافرانو نام وکنا او له موږ يا اے ادم او ادم عليه السلام اسكون انتا او سیغا تو وزوجك الجنه او استا بي جنت کې وکلا او خري من هادي جنت نا هي هيس شي تو ما کم ولا تقربوا هذه الشجره او من الدقيقه دي بوتي تا فتكونوا من الظالمين نو شي بتاوز ان سره دک مراوستونکو نا فاز اللوم شيطانون او کوي ول دي لره شيطان ان ها دغ باغ نام فاخرجهم عرو باسل دي لره دغ نيامتونو نا مما دغ نکان في جودي باغي کې وقلنا اول من غيبتو زي بعضكم لباس ادو په دنیا کې په با باز استاسو د بازي دشمنانو وي ولكم فی الارض یطو ذا بار فزمکه کی مستقر زید واستوګنې وای زید اوسې دوه وای هو متاع او س سامان ووی الایین تر یو وخت ابوري واخره الله الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام وربنا أتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وكنا زهبنا.